Вистояли. У таверні несуть двох убитих бійців. У трьох перев'язані бентами ноги сидять на поваленому дереві, поклавши біля себе саморобні милиці. Та ще до цього бою у нас було двоє поранених. Оці п'ятеро тепер тяжкими каменями лягли на наші спини, лищатами здавили наші голови. Як бути з ними у час нового раптового бою, коли вдарять на нас із засади? На ці запитання нема відповіді. Чисте рум'яне, схоже на дівоче обличчя Сергія Ростовського, вкрилося плямами, на губах жовта піна, куля пройшла крізь вухо, зачепивши мозок. До свідомості хлопець не приходить. Тільки стогне. А поруч Сергія лежить убитий другий номер трофейного кулемета – матрос Полтавець. Обидва стріляли, ніби косили на жнивах. Уся просіка стала рябою від чорних трупів на білому снігу. Так багато Сергія Полтавець поклали каратерів. Ніхто не сумнівався. Тому що якби оці чотири десятки солдатів і мажакеті пройшли у табір, нікого б уже не було в живих, до вогнища на кухні добіли тільки рештки ватаги солдатів, що потрапила під нищівний вогонь кулемета Сергія і полтавця. З убитими діло звичне. Убити хоронять. А ось такими, як Сергій Ростовський. Що за годину-другу помре, Діло чи не найтяжче для нас у котлі. Сережу хтось повинен пристрелити. Ні в кого не підійметься на це рука. Доведеться тягти жеребки. Неймовірно тяжка ця процедура. Хлопці ховають один від одного очі, Інший плаче, як дитина а я нишком пригадую слова наших матерів. «Накличити оцими цими ігрищами війну!» Ось накликали. Хоча ми війни і не кликали. Вона увірвалась сама на нашу землю, як балтійський ураган Бурелом виривається на Курлянський півострів. Хтось уже витяг ненависний жереб і відійшов геть от від гурту, нахиливши голову, подибав непевними кроками у землянку, де лежав Сергій Ростовський, з яким ми вже попрощались. Що ми знали про Сережу? З переламаною ногою потрапив у полон минулої зими. Восени втік з полону, потрапив до нас. Але й тижня Досить для того, щоб усі полюбили цього ж й веселого хлопця. Не встиг я і записати про нього. Хіба ж я знав, що його вб'ють 7 лютого? Не вб'ють мене, то нотатки у зошиті, мабуть, продовжу до Дня Перемоги. А коли він буде той день? Звичайно ж, не в лютому, не в березні 45-го. Нашим ще, ого, скільки треба пройти і в Прусі, і в Німеччині, і в Чехословаччині, і в Угорщині, і в Австрії, щоб таки настала ота многостраждальна перемога. Зараз із землянки пролунає глухий, притамований, зовсім не такий, як у одвертому бою постріл. Я боюсь цього пострілу і затуляю обома руками вуха. Частенько я стаю боєгозом. Зараз не віриться, що я зупинив гриця-балабку, який втікав з бойової позиції. Мені страшно, як маленькому після страшної казки. Все міцніше я затискаю свої вуха. Пострілу не чути. Однак він пролунав, бо всі хлопці здригнулись, ніби по їхніх спинах. З Немецька хто пройшовся батгом, Я опустив руки і поглянув на захід.